Amin, el hamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ilayum il-yawm id-din. Allahun megjith, falenderojm dhe vetëm prej tim thjesht falë kërkojm. Besa dorë me bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu aleihi wasallam, familjes e shokut dhe gjithë ato që ndjekin këtu rrugën dinjit në fund të kësaj bote. Të ndrum vazhyr Në takimet e kaluara kemi trajtuar një nga ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj ngjarja e islazit miraxhit konsiderohet për një ngjarje më të rëndësishme që mund veqon që të veçoan nga tërësia ngjarave që kanë ndodhur gjatë tërë jetës së Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Është munduar që të japim përgjigje Në disa përfitje që kanë dojmë e këtë nxarjen, pëse kanë dohdë, si kanë dohdë, qëfar alisë kanë dohdë nga të natë dhe qëfar përfitojmë një nga Israja dhe Mirajin. Dhe me përgjigjën e këto përfitje i munduar që ti qasëm në këtë nxarje së pako nga disa antë për të kuptuar drejtë këtë nxarje dhe qëfar përfitimin mund të zirim një nga këtë nxarje. Pas Israës Dimiragjit të ndronëzër uh, shtohen të rysnit dhe shtohen presërnë dhe i pejgamberit Alehi Sallatë Vosram të tashme pejgamberësën fillantë që me të vërtejtë seriosisht të mirët me qështën e përkrahjes. Nga se është e se në këtë mënyrë misioni e ti nuk mund të vazhdojnë në tutje. është problem. është problem që vazhdimisht tjesht i doptë problem që vazhdimisht t'i është shtypur, është problem që vazhdimisht t'i është i privuar dhe i penguar dhe është problem që edhe të torturohen, të dhe të përsekutohen djegësit u vazhdimisht. Këto gjëndje veçtas fillon se të bëhet gati sa e e papërballueshme. Dhe pejgamberi sallallam fillon të mëndon për më e ndryshme këtë gjendje, por jo në drejtim të ballaqaqimit, por në drejtim të tjetër. E zekonim sërë thanë njeri Mendojnë se mjaftë është sabër Mjaftë që në rumo Tashardëna kërën e mu mbrojtë Mrpë nuk mendonë të në këtë dretim Përgëmëri Alehi Salatu Vusra Nuk mendonë të dretim të balafashimit Edhe në dretim të mbrojtjës Mrpër mendojnë të që Që të hapëtë Një shtek tjetër Dhe të garanton të një hapsir tjetër Kua e dhëtë kështë e mënsime Në zhvillu misionit i si duhet. Andaj edhe fillaj që në sezonet saktuar, a kur shto eshin vizitorët në meke, veçenisht në haqë, P.S. të kërkan tërpublikisht, se kosh nga fiset tjera, pos korejzve po e merë në mbrojtje. Dhe këtë livizit P.S. që fillaj të ja prezentant të vetën e ti fiset të ndryshme dhe të kërkan të një vend sërëhim tjetër, dietarë e konsiderojnë një lloj paraprgatitje për një ngjarë të madhe, e cë është ngjarja e hijrëtit. Ngjarja e shpërbuljes dhe ngjarja e largimit nga Mekea në drejtim të caktuar. Në drejtim të caktuar, e që as pejgamberi nuk e dinte se kjo është Medinja. Prandaj kur flasim për ngjarën e hijrëtit Kënxarje ka të bënd me disa etapa, mm. disa etapa të trejtimit. E para është pregaditja e vetë Medini si qytetë, që të apristë të peygamberin sëllëllahu a.s. E pas taj para pregaditja tira që ka ndodhë, diri së so ka ndodhë hijgjretit, nësë ka ndodhë vështë te ka shtu. Për e ka së njështë në Medini edhe të ashtë le delë që ka të delë, jo. Ka pas para pregaditja, para prake që kanë pasë të bëjnë me qytetin, që kanë pasë të bëjnë me banjore të Medines, që kanë pasë të bëjnë me vetë pejgamberinë sa sëlem, rëthana që në shvillinat këtë, gjitha këtu kanë gjithë para pregaditje, që ajtë njësë në letim të Medines. A në e së duhet të lasë për në dy gjarje, ose për dy e, zhvillime interesantë dhe të rëndësishme, që ndërlidhen me vetë qytetinë e, e që konsiderohen para pregad për ardhën e Muhammedit salasom në Medina, dhe konzëron një loj, gjithashtot pregaditje që Medinia të jetë tashmë, vendi ku pegemarësëm ka me e zhvillu misiunit i dhe të bëtë epicendra e islami dhe muslimanme. Fisi Afs dhe fisi Khazraj kanë qenë dy fisa arabe që kanë jetuar Medina, po arta nuk kanë qenë banor autoktone të qytetit në CFS ose në Fish Kharaj do realesh rënë tikan në Yemen, janë fisë yemenase. Atje kanë ndodhur një vërhësim i madh, për shkak se penda e një vendi të quajtur Marib është rënëuar dhe ka vërhur ato truhenat vend. Edhe ata janë shprëngulur duke kërkuar një vend më të përshtatshëm për jetesë. Dhe në kërkim të një vendi të përshtatshëm kanë arrit në vendin e quajtur Yathrib e shmedineja jetërim dhe kërshkojnë jetërim aty gjenë banorë që ata janë arë në dhe ansion o të këtan bëhet fjallë për hebrejnët që fotë tësëhet në libe të tyre e kanë gjitë qartas se do të vijin një peganber vule peganberme Dhe ajt do të bananë pikrish në këtë venë. Dhe ata kanë pasë shumë bindja sa ajt do tjetë për tyne. Dhe kanë lezua në libet e tyne se ajt do tjetë një pejgamber që nuk do tjetë si kështë tjeret. Përndaj, nga dëshirë dhe lakmija që tjenë ata që prej tyne dhe dhe këtë pejgamber, ata kanë banuar në Medina. Kur fisë si Eftë dhe Khazraj shkonë Medina, realisht tashma bën konkurent serios të Hebranjën Medine. Edhe në aspektin e, e popullësis bën nëmëri keshë ma teper, ju konkurrujnë në trekti, ju konkurrujnë në autoritet, ju konkurrujnë në udheqja, sa që nga njëren nga konkurenca, kanë pasë dhe lufta me zvete. E kur kanë luftuar me zvete, shpeshë herë Hebranjët i kanë kërsnuar Arabët. Arabë, Afso dhe Khazrejë, Hebrejt i kanë kërstuar kënë Arabët, i kanë kërstuar me qëfar, i kanë kërstuar me arën i pejgamberi. Ka dhënë na po prej si më arën i pejgamber, a i ka mën nga mesi jonë. Po sa dvija aj, ne pas taj i qërëjmë hësapët në juve. Nga sa ta ka qënë bindës se arën i pejgamberi do të nënkuptante arën i fitore. Ka të kështu e kanë lezuat e në për libra. Êshtë pejgamberi i nga dhënimit, është pejgamberi i shtirjes, � dhe duke analizuar këto cilsi ata të ti pejgamberin në librat për e tyre kanë pas përshtypje edhe bin se ai do të jetë pytyna. Për, për këtë shpesh ka i kanë gërësuar hapët me ardhnë e tij. E efse dhe xhaziqës kanë pas idën për pejgamber. Sikur sa ran prezisë kandidh ka pejgamber. Nësa Njuri për pejgamber kanë pas kosh hebrej. Asa e ka njoft Musa un, as ambisona, as i ka pasë kandid. Dhe kësa kanë efse xhazi atë që kapdhur më interesu tash e qka kjo pejgamber, e kushu kjo pejgamber, realisht të shqikon këtë të lovi, realisht ka qenë një dojtë para pregaditje për efsën dhe këzrejnë që kur dhije kjo pejgamber më konë, më të gajtë që me e pranua për kundër korekshve. Koreksh s'kan pas para pregaditje për arën e pejgamberit, ka qenë pak më bëfasi për ta, pa të e dhe s'kanë mujtë dhe më u këndilë qështë që, që njëri, e la pejgamber këtë një Nëse kishte Allahu pejgambera pse s'e ka dërguar në një vend tjetër pse s'e ka dërguar fa... donk gjithmonë ka pas do sa këto dilema si ka pas e pse the hazreqi kanë qenë më të përgatitur për anë pejgamberit ku më herët para se të marr pejgamberin në, në Medinë dhe kjo situat e kthill ka çë kjo klimë e krijuar në në, në Medinë ka çë një follë treguesi dhe para përgatitjes si këtu ka marr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Dënjoria dyt, e dytë e pastaj për dy ngjërat i përmanim dobit. Çka përfitojmë nga kjo? Gjornia e dytë është se padoshim se në Medinë të ndrohozur atre ka pasur një athrip. I athrip është vani i pa pëlqyer për jetim. Po një athrip është një vancë donë emri i qytetit që emni, ka pasur, por më pas, pas emri vënë banim, donë gëmërtimi ti kupton se këtu zbanohet. Vënë vani ven, pa banu shum. Vënë vërtir i banu shum. Jetrim, i qërtum, ve andon që nuk është i përstasëm për, për banim. Ka pas virusa dhe smundje, për që më haqërët, kur kanë shkun nga ka mejkja në Medinë, si kur se përmendu më një shalën të arvën, jam prekë nga këto smundje, dhe se ka burdo apë i ka mërësën me e largu, ujtë kanë pas kontaminum, të kontaminumë, të helmumë, për nëmë ka pas me jepi, e, e bubekër është të helmu për vdekje në Medinë, përsa Vend një kërënës kësaj ka qenë i vend i të përleshjeve Kanë luftu Efës dhe Khazrej që kanë luftu me, me hebrejnë Efës dhe Khazrej që kanë luftu takë pas e mezhjeti Për gjëra thjeshta Sa so që njëherë Nëmonë, kanë du një betej shumë Nëmonë, me viktimat mla Qëla ka qenë një betej? Quet beteja Jehumul Boath Boath është një vend a Fërmedinës E aty është villu kjo betej qëta është kësërria kësa e beteja dhe ndërlidhe kësa e beteja me në gjarën që përflasën e për të apër. Arabët e kam pasë radit, do më me pasë alianca. Një fjesi madhë, ka bëha aliancë me fiset tjera pak ma dëvogla për me dëshmo autoritet dhe përsin e tjerve. Do më nëse e kuni fort, tjerë kanë kërku që me kunë me ty e njesër me kunë brojtën. Dhe, do, dhe nëse, për shambullë, është vrarë dikush nga alatët ka qen obligim i kthyfisit mad të më dërgon masa do të ndodhë që një njeri nga fisi Aws e vran një njeri nga fisi Alat i Hazreqit do të fisit Aws të Hazreqit tash kanë dëmuën në Medinë kanë ardhur për Yemenit atë po kanë rënë në Medinë dhe tash Hazreqi duhet të më dërgon masa por masa që duhet më dërgor nuk do të mëçi në luftë nga se në qofësi i vrari është nga alatët, ndërso vrasësi është nga fisi i fuqeshëm, atërë duhet me qenë shpagim me para, me deve, për jo me luftë. Mi po Khazrejqi tërbohet atës shumë për këtë vrasëja, dhe do me dëshmu se unë i mbroj alatët e mi, bëhet luftë e madha. Në këtë luftë madha, nëmë vranë mashkët kryo sotë të dy fiseve. Ma dje vranë, Paria dhe udhetsit dy fiseve. Njerët që për punë më dvohëll ka një luft. Njerët që një në rritën e për lufta. Njerët që s'ka më rritën e luftu. Shka këtar kryesur e për leshjeve, me dinë e kanë qenë që ta njerët dhe ta vritën, dhe, dhe si mbas përshkimet të i sëris, nuk mbetet nga fisi eftë, nga fisi e hazejtë, kështetër posë gjëneratëve treja. Gjithë dë vjetët vritën këtë luftë pe për leje s'moden betim. Mirë është ata pak qëkon safi dytë, tretë, njerëz pak më pak më tri ata. Dhe. dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha kur thot për këtë luftë më thashë ka pritë këtusë ku na stad nuk ka lind kjo ku ka buqë luftë. Mir po si njëore ka qenë e njohur se Aisha radhiyallahu ta'ala anha yawmul bu'ath, kjo ditë e këtij lufte është një ditë që Zoti xhallalah e ka buqë përgatitje për pejgamberin sallallahu alajhi. Për marrë në Medinë. E pse lufti kaq e përgjekshme dhe kaq me pasojë në lidhje me hijjet në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Ës për kë do të marrim do bite dy ngjarje ja, ato. Arsu japse kjo luftë ka qenë një përgatitje ose para përgatitje për marrë pejgamberit në Medinë është se ë uh, po të kishim çën gjall ku kushtimi thon Në gjennatë të vjetra, në të kështë e problem pejgamberi S.A.S. me pasë të totë në kontrolë. Nëse njerë që kanë, kanë jetu, janë rritë, në për lufta, jam pësumë e konë autoritativë, e këshim pasë problem me e ndryshu vetë vetërëm. E këshim pasë problem me e ndryshu mentalitetën e vetë vetës. Nëse njerë që kalën kod gotë, plakët me një mendim, në këllët me ndruat me ndim. Ndërso, kër mbeti në linija dhe gjennatë të reja, kanë qinë më letë që ti bashkan gjitë në kujt për e kamerit alësëm. Për dy aspekte, edhe përshka këtë moshës, nga se letë e kanë me u, u dheqë, dhe e dyta, përshka këse e kanë një mostër para prakëse mënyre të jetuare, si kanë, si kanë jetuata, ku i shkje. Lufta, dhe në përleshtë, dhe në konflikt me zvetëmë. Andë i ardhja gjendratës ere, dhe shkurja gjendratës e vjetër, ka qeni para pregaditja, që kur dhije për e kamërsonë që situata më, më në kontrol, që ata të monë që janë në regjnë për luft, ata që jëmsu për një fjallë më u këndërshtu, ata nuk, nuk janë mua. Të nërë vëzër, të e para që tamë, që i kanë kërsnu, e brejnët, kanë kërsnu, kanë epsën dhe këdrejshën, shohim se, subhanë Allah, Kush e ka pritë Muhammedin s.a.s. Hebranit janë shpërngurë për këtë punë. Kanë shku në bëndinë për këtë punë. E në fundë kush ka përfitur për pe për pe për pejënësën? Eftë dhe ka zërgjët. Rëndaj, për këso marim simë se njëriju mund të jetë mundin për një punë të madhe. Mund të jetë shkaktar për një punë të madhe mirë po të këtë pengjesat saktuarë që ajtë përfitën nga je punë e tjetëri që se ka boshu mizmetin të përfitën nga frytaj se punë nga se si ka pengjesat e përfitimit apë. Nga se e gjithëtojnë, pengjesat, barjera me përfitu. Edhudzimi ka barjera, edhudzimi ka pengjesat. Nën ka njëri që do më tonë, ka pengjesat për me përfitun nga uzzime. E cëtë të në këto pengjesat? Zilia dhe inati. Të këta Hebrejnë që ka qënë në Medina, do më thonë, kër ka arpë i nga mersëm Arab, ka arpë i aty një që këta i ka nënqmu vazhdimisht, dhe i ka nëngëshu vazhdimisht, zilija pësë është pëjtyjnë e i ka pengu me prënullë pr pr pr zime. Andaj, zilija i, i, i, i, i ka pengu që me e kurorizu tërë këtë përpjekëme me përfitim. Qërka së ashtë i keqë Hasidhi Subhanallah. Njëni mundë bu një punë, në fundë, Nësa kur duhet me përfitu me vjellë frytet, e ja asoj punë, këtë atë përfitim i adhonë dikujt si pasoje zilisa, si pasoje i natët. Ata nuk e kanë përmërër, nuk e kanë përmërër, e, përmë, e kanë, përmë, e kanë përmë përmë për i natët. Pëse rrë për ty i natët? I kanë gjëdezuar apët. Pëse për juve? Nëj në artë parë këtu, nëj e kemi njoftë, nëj e kemi pritë, nëj jo kemi mësu juve këtë njëri, pas taj, nëj e kemi mës me koni juve, nëse pranujme kur këtë përra. Dhe e dyta, njërgë që marim simë është se, nga njëre, në më thonë, kam mundësi në zonësi me përfitu ma shumë së mësusi. Nga se këtë rast, kushu ku mësusi, kushu ku në zonësi. Hebrejt kanë që mësusi, at at ata i kamësu araptë për pegamber. Ata kanë një për tjune. Mirë, po këta kam përfitu ma shumë së, Pra ndaj jo gjithmonë, do të thonë jo gjithmonë ë mësuesi është më i dihshëm se zon, po në fazat para po, por më vonë ka mundësi nzon si më kon më i dihshëm se se mësuesi. Ka mundësi ai që e dëgjon leksionin me përfitim më shumë sa ai që thot, sa që komunisi, e dëgjon. Ka mundësi dhe këtu ka shumë faktorë që ndikojnë në në përfitim opas. Prandaj të ndrozo ka mundësi që pak informata, pak di më pas njëri, me cin të mjaftuosh me që më pretut më shumë sa ai që ka shumë i vroj ka kushm dije. Pse faktorët e tjerë nuk ka veç dija faktor. Po ka faktor të tjerë. Për shembull, siguriteti. Për shembull, ë vërtetësia, për shembull, ë zbatimi më njëherëshëm. Mund të jetë për shembull ë largimi i pengesave, celozia, sigurisilia i note mëkatet e shumë faktorëti që mundsojnë që dikush të prodhojë më ma shumë se ai që dëgjon. Andaj ka thonë saqiflet. Andaj ka thonë pejgamberi sallallam, "Përcjellni nga on atë që keni dëgjuar, gasë ka mundsi ai që e dëgjon ta kupton më mirë saqë përcjell." Komo siç ai që dëgjon të përfiton më shumë saqë e përcjellova. Prandaj, von për hapet diës ko haj të madh, ja se nuk diet kush përfiton më shumë dhe kush e kupton më Maderit dhe, dhe mamin. Ma Ajo ka këtë se valla, i notë Zilia i ka prurë bë përfitu nga frytiset e asaj që kanë punuar për të dhe janë mëu për të. Dhe pasa kanë janë kanë dhonë për vëdimin dikujt tjetër falava. Mos lejo që shpërbërimi i mundit ton, mos lejo që shpërbërimi i i i i i, i veprat tua të shkojnë dikujt tjetër si pasojë e faktura që firma. Zilia e natë dhe krynenesia dhe tëra vështë që realisht e privoj njëriun me përfitu nga punë të mira e pastaj e mundësën dikuj tjetër mjallon këtë këtë ndelë dhe këtë mundësitën 6. të më lezër uh, shikane për shambull uh, në gjarën e, e, e kësaj dite, kësaj betje që ka ndull uh, që në, ajshë e rrëdjelane i kalonë si lëj para pregaditje për ardhën uh, e peganberit sërlëllës në një një një një një një një një një një një një një n mund të qenë të dëmërë, si kurse lufta, në këtërat ka qenë të dëmëshme, ka qenë një e mirë. Mirë, po, prejsoj ka do një hajrimat, pregatit e përmarë pegamberi sallallahu sallahu. Anë nga njëre, për shambull, uh, mund të ndudin njërë që në aspekt njështë mund të duke, me të vërtit, të fëstira, sprova, por e aqë nga, nga të dolin, mirësia, për. Nëon, si kurse përshkuhet, në shëllën formë dhe pak ma figurative nga, nga, nga, nga barku i fatkeci dhe nga barku i sprovëve mund të lindin të mirë ato e nga njerë për shemë po, e ki një mur një mur dhe të duku të i muri i bukur për të mbron për trun dhe ka mësit në moment sa këtu një pjesë ati muri rënohet të e këtë në këto si sprovë të lashe mirë për është e se këmur të ka privu nga pa me të bukurë me pa për të i ti si ke pati për shka këti A dhe komo zengani ranou diçka një tentone, ranou di bir diçka. Mir po ska pas muzime si përfitu diçka ka për të imurit, po ranou diçka për atë imuria fam. A dhe nuk diet kurt hajde, nuk diet kurt do bia. Shikoj, ata tien kafa fyt e ka kan hap rrugë për mysitiera. Po mos kitë më cin kë, po duhet të thoshta. Nuk do thoshte, me dinia përshtatshme ç'të kanë atë pegameni sot. Dhe që, që është të dobi që nxirim këto se nganjëra, domon ndryshimi çdo gjë nuk mund të vinë ndryshë pas kur shkon në gjërata saktuma. S'mund mendot, dhe shoqëtar janë që thotë skondëshim, duhet me shku kta. Gjërata saktuma, shtrëngje saktuma njerëzve, për shkak sa tën pengisë është ndryshimi, ata bllokojnë çdo ndryshim. Dhe nuk ka mundësi ndryshë me me me hap rrugë për për ndryshim pas kur ata hecin pikë hyrë donjaj apo. Ku ka ka ne kështu ndryshime. Ligji Allahu thotë apo. Ka ne ndryshimin do të përshëmbul si pasojë në njëri e çon Zoti dhaj bon durshim. Nga se i organizon njëri çështot edhe ata e zënë durshimet. Por këndojime nuk mund të bëhet me njëri. S'ka të qoftë mirë për shembull, nuk mund të bënd durshim, derisa gjenerata e e e e e e atyre që pengojnë durshimin nuk shkojnë atë. Andaj këtë takim atë popull më sauta të son. Kur Allah jë loi tha Musa të son që për mëshliru Këtësin, kajt mundi që dhuni me japa është Udkhullu alihimu l-bapë Fëtënin ka porta e këtësit, hini ka porta kadira Fe edha e dhekaltu muhu Kur ju të tini, mëna na Ju keni me fitu Kaq? Ata nuk dhe ështën këtan me bapën Than, idhëbë ente vë rabbuke Fe qatila inna gha huna Ka idun Ha është këtë ti e dhe zotu i të lyftani I thënë Musolezumë, ti e dhe zotu i të lyftani e tje Kur e qëtë të lirani e dvenë, nëthinë i vina në. Shë ka këtë edukatë, a kjo është në nëngesë edukatë me zotë në gjëllë gjëllë, a i për të i lecën të dinë këtë shkallët e ti, kërpës i dhërsh, i dhëneja lëgjere, ishte gjëllërat që smeritën të fiturën, ishte gjëllërat që smeritën të ndërshqimin përvi, smeritën të, e ti dhe këtë gjëllërat, smeritën të, 40 vite yatheun fi al ard 40 bradnen posa perpjet pa pas mundsi me gjet i vendbanim por tash kan me tu bradnen u shndua ne ndacak ne bradacak de bizden dhe sot ajo jenerot e e e e en chmimet dhe ajo jenerot e e e e e do me frikes frikacakat shkuen er zotare jona te guzimit elani irinis kur atardhem nuk do të gjelë la mundësej që tjetojnë në vatan të dur që pas taj e qliruajnë këtësi nëllë. A ne ka edhe do ndryshime nuk mund të bëhen për shambu në fështirë, nuk është për pesimizm, por është për me e ditë se ka edhe disë ndryshime ndodin pas një faza caktuar, pas shkuar e se një gjenata caktuar, nga sa e gjenata është e til, është është, është qyër me, me kuptimit caktuar, a problem është me, me, me, me, me, me problemet saktuar që problem është ata me i te i kaluha atu akër dhe kështu duhet edhe me pejgamerën të më në medinë dhe për në një njeri kamet nga e a gjenerat Ablajven Seluli Ablajven po Seluli nga njështë e medinës të vjetë kamet nga e gjenerat një a edhe qëfar problemi i ka u pejgamerën të thonë apo edhe një e, e kryojaj atë at, at, at, at kategoriën e munafika e medinë që vazhdimisht i bëndin për një pejgamerën të thonë, për para me posht me atë për ai që kanë autoritet, e kanë pas ndikim, no, ka e kanë një udhëhec e kontrollosh. Në vallë këtu ka ekabu, ata në shku e kanë hap rrugën ti për për me or. A dhe kanë qenë kanë njësi në pengjes të ndushimit. Po u largua ata nga rruga e ndushimit për evërt me qel. Ka njerëz që si nuk mund të bëjnë pjesë e ndushimit, apo nuk janë pjesë e ndushimit, nuk kanë pjesë e zgjidhjes, kanë si njerëz të tillë janë ata. Ata që këtu kanë dashme që pjesë e problemeve janë nuk mund nuk mund me kon dikush që pjesa e problemit është pjesa e tijsë, është e mundshme. Apo ai ai ai ai mund ai mund ai mundet me me pranuar që dikush me ia zgjidht problemin, që dikush me e udhëheq ka durshime. Mi paj s'u nukun vet i tij, nga sa është pjesa e problemit, ai ka shkaktuar problemin. Ai ka shkaktuar situatën e tillë. S'ka mëse me kon pjesë e ndryshimit atë. Andaj pejgamberi son në këtë mënyrë ia çeli Zoti rrugën për mëshku për për, për Medinë, pasi që në gjendotë fillim u largua prej prej eh Madinis aman. Dhe për fund të ndërruar shikoni çfarë njërë ngjarje larg ka ndodhur që ti mos më konku shërim tashtë natkur as të njëlin më aq nuk ke shpaguar me ndelidh se kjo ngjarje dhe kjo këto do atje ja përnohet në Yemen por nuat penda e kta mik piktuit të marr me dinë se kta tani kanë vur shok pe ka të pegamasë. Kjo çfar lidhje? Ti si kupton këtë punë? Ne pa zot që jë loi cakton. E pastaj kur lidhen fiet e këtij caktimi dhe në fund bëhet një pamë bukur thush. Subhanallahu subuhun. Ndaj na nuk mund nuk dinë na çfar follgjesh duke u qendis. Kan dorë tani një fies këngë sot, një fies dhe ti thua që lidhës ka me këtë. Për mua për pa. po ti po. Po për Allahun e të gjithë dikshum dhe i urtë Ajë t'saktan çfarë donë, është se pastaj se si lidhen prej të mesvetit. Si lidhen gjordhë mesvetit? Si lidhen punë mesvetit që në fund të japin një fotografi të bukur. Prandaj ajo na është më u pajtu me, me saktimin e Allah Xhënlora. E ajo më u mbështet në Allahun te Bara Kotala. E ajo na është me pas bindjen e dijen e Zotit Xhënlora në drejtsinë e Tij dhe në urtësinë ti. e Tij. Dhe më bepusi pasota që Allahu Xhënlora kërkon pejneve e ju më e kundërtu dhe ju më u zgëny dhe ju më u dorzu nga se kush e di çfarë fiet ndoshimit jo ndokosit rreth neve e ne nuk po e dim se kjo realisht janë fiet e një fotografie e bukur që ka uçinis në tarmën po ne nuk po e dim se kështu po ndodha fam andaj zoti thon Kur'an wallahu ghalibun ala amri allah ju leu të saqë fiton në fund atë do të ngav një vendim i zotit xhelalau apo a nuk e dim që një djal i hudhur në bunar nga vllazët e tij në fund komo më i modhi atyve anave multimotrist po që福, kusheni që në që që e në qënocant indimikë u23, përanthe 185, silos në që që në qështu në që që që që në qëshastu në qënë që mundhëm dhe më që në qëshatu në që në qështu në që aqën së që përantë të që talë summitrë të që të që ru-jërëm naj inse mundeturë, të që përshu në që që që jë couldrë të që këId të frangëhë ndë që përshu, të qoq. të që, që nedon e p Domethën këndshëm do t'i presim caktimet e Allah xhënëxhelalu me mendim të mirë, me optimizëm dhe me mbështetje që gjithmonë jap vullnet ndaj ambicie për me përputhur me bëu punë, me bëu punë të mirë afta. Këtu ndisur për dobive nga këtu dy ngjarje, e ka të tëra që do të flasën në tarmën, që gjithta kanë lidhje me shpërvullën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë para përgatitje dhe para thënje e rëndësishme për këto ngjarje të mëdha që kanë ndodhur në biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ndër takimin e arshëm, zoti ju ruan dhe shpëlib. Sallallahu alaihi wa sallam ala, ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam.